Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 31. Де була тіл? Морган Лія поспішно схилився біля Стефа, торкнувся його обличчя і відчув холод шкіри друга. Імпульсивно він доторкнувся до плечей Стефа і міцно стиснув їх. Але дворф, здавалось, цього не відчув. Морган забрав руки і відкинувся на п'ятий. Його очі обнижпорили темряву навколо, і його здригнуло щось більше, ніж холод. Питання знову повторилось в голові. Метаючись з кутка в куток, ніби намагаючись сховатись. Де була тіл? Усі можливі варіанти промайнули перед очима горця. Пішла по воду для Стефа. Щось знайти гаряче поїсти, можливо, знайти ковдру. Можливо, вона озирається, відчула щось шостим що чуттям десь поруч, можливо, ось ось повернеться. Усі варіанти розбивались надрузки і зникали. Ні. Він знав відповідь вона пішла в таємний тунель, пішла туди, щоб провести солдатів федерації в виступ з тилу. Вона збиралась зрадити їх. Падішар сказав, що ніхто, крім Демсон, Чандоса, Нього й Моргана, не знає цього шляху. Тепер, коли Хайрехон мертвий, він говорив про прихований вихід, тунель, про те, що Морган майже забув. Він здригнувся від цього спогаду. Якщо його міркування правильні, і зрадник тінь, що прийняла особистість Хайрехона... Тоді це означало, що тінь володіє і його спогадами, і теж знає про тунель. Тож якщо тінь тепер тіл... Морган відчув, як на потилиці підіймається волосся. Федерації знадобилися б місяці, щоб взяти виступ в облогу. Але що як облога – це лише приманка? Що як сам повзун – теж приманка? Що як федерація з самого початку хотіла взяти виступ зсередини – Знову ж таки, через зраду, через тунель, який мав стати спасінням для знедолених, треба щось зробити. Але чомусь Морган відчув, як наливається свинцем. Треба залишити Стефа і негайно дістатись до падішара. Якщо його підозри щодо тіл правильні, її потрібно знайти і зупинити. Якщо? Жах від цієї думки стиснув йому горло. Тіл може бути найгіршим із ворогів, які переслідували їх з Галгейвена. Вона дурила їх, особливо Стефа, який вважав, що їй він зобов'язаний життям, був у неї закоханий. Вузол затягувався. Горець знав, що жах, який він відчуває, походить не від можливості зради. Він походить від впевненості, що тіл – тінь. Стеф побачив цей жах в його очах і схердито сказав. «Де вона, Морган? Ти знаєш, я це бачу!» «Я думаю, що знаю, але ти мусиш мене зачекати тут, мусиш відпустити мене!» «Ні!» Двор рішуче похитав головою. Зморшкувате обличчя скривилось. «Я йду з тобою!» «Ти не можеш, ти занадто хворий!» «Я йду, Морган! Де вона зараз?» Двор втремтів від лихоманки, але горець знав, що зможе звільнитись тільки силою. Гаразд, погодився він, повільно видихнувши. Йдемо. Він підтримав друга під руку і рушив у темряву. Не можна залишати стефа позаду, навіть знаючи, як ускладнить справу його присутність. Він просто зробить те, що мусить, незважаючи на друга. Горець раптом спіткнувся і на силу підвівся, підтягнувши за собою дворфа, не помітивши мотка мотузки, що лежав на шляху, і через це змусив себе сповільнитись, усвідомивши, що навіть не встиг обміркувати те, що зрозумів. «Тіл – це зрадниця! Він мусить це прийняти! Не стев, а він! Тіл – це вона!» Думки зупинились. Ні, не тіл. Не можна її так називати. Справжня тіл померла або майже померла. Отже, не тіл. Тінь! Його дихання почастішало, коли він йшов у нічній темряві. Стеф чіплявся за нього. Тінь, мабуть, покинула її тіло і зайняла тіло Хайрихона, щоб стежити за маленькою групою падішара до Тірсіса. Потім покинула Тіло коваля повернулось до табору, вбила вартового, бо не могла непомітно піднятись на виступ, і знову вселилась в тіл. Стеф не розумів, що відбувається. Він вірив, що його подругу отруїли. Тінь дозволила йому так думати. Навіть зуміла кинути підозру на Хайрехона розповіддю про те, як вона слідкувала за ним докручі, перш ніж втратити свідомість. Горець замислився, як довго тіл була тінню. «Довго», – вирішив він. І раптово згадав розповідь пара про істоту Натофер Ріджі. Маленька дівчинка, що намагалась проникнути в нього. А також згадав жах і огиду, який висловив Омсфорд. Саме так, мабуть, було і стіл. Не можна більше обмірковувати це питання. Вони вже наблизились до головної печери. Вхід палав смолоскипами, і там стояв падішар. Ватажок не спав, як і сподівався Морган. Він стояв у своєму багряному одязі та розмовляв із солдатами, що доглядали хворих і поранених. Його широкий меч і довгі ножі на місці. «Що ти робиш?» – закричав Стеф. «Це між мною і тобою, Морган, а не з ним!» Але Горець проігнорував протести. Падішар Кріл обернувся, коли двоє друзів, хитаючись, підійшли до нього. «Ого, хлопці! А ну тихіше! Чого це ви носитесь у темряві?» «Обережно! Очі кажуть, що вас щось налякало! Не дозволяйте паніці вириватись! То що сталося?» Стев кипів від гніву, його очі були твердими. Морган завагався. Люди з компанії Падішара з цікавістю дивились на них і стояли досить близько, щоб почути, що він готовий сказати. «Я думаю, я знайшов людину, яку ви шукали», – сказав він в отажку. Обличчя Падішара мить напружилось, а потім швидко розслабилось. «А, це все?» – здається, він казав це більше для своїх людей, ніж до них. Здавалось, він майже жартував. «Ну, добре, вийдемо на хвилинку і поговоримо!» Він обійняв друзів за плечі, ніби усе гаразд, та махнув людям, які слухали, а потім вивів горця й дворфа назовні. Там він завів усіх у тінь. «Що ви знайшли?» Морган глянув на Стефа, потім похитав головою. Він рясно підтнів, його обличчя почервоніло. «Падішар, тіл зникла!» «Стеф не знає, що з нею сталося. Я думаю, вона могла піти в тунель». Він зачекав, прикувавшись поглядом до розбійника, безмовно благаючи його не вимагати більше відповідей, не змушувати його пояснювати. Він усе ще не був упевнений, не абсолютно. Та й Стеф йому у будь-якому разі не повірить. Падішар зрозумів. «Тоді глянемо. Ти і я, горець!» Дворф схопив ватажка за руку. «Я теж іду!» Його обличчя вкрилось потом, очі затуманились, але рішучість не викликала сумнівів. «У тебе немає на це сил! Це моя справа!» Падішар різко повернувся до світла. Показалось, обличчя перекреслене рубцями і порізами від учорашньої битви. Крихітні лінії, які, здавалось, відображали... «Ще глибші шрами, які носив дворф!» «А також моя! Ти сам це розумієш!» Вони зайшли до медпункту, де падішар відвів одного із недолених у бік і тихо з ним поговорив. Морган ледве розчув, що було сказано. «Розбуди Чандоса! Скажи йому мобілізувати людей! Хай перевірить варту, переконається, що вона жива!» І ще дай людям команду готуватись. Потім він повинен піти за мною в таємний тунель, схованку, з підмогою. Скажи, що ми скінчили з таємницями, тому не має значення, хто і що про нього знає. А тепер за роботу. Знедолений швидко пішов виконувати наказ. Падішар безмовно поманив Моргана і Стефа та повів їх через головну печеру в глибокі закутки, де зберігались припаси. Він запалив три смолоскипи. Один залишив собі, інші віддав горцю і дворфу. Потім вони рушили в самий кінець найдальшої камери, де складались один на одного ящики. Передав смолоскип Моргану та потягнув за один. Розкрилась фальшива стіна. Вони зайшли в отвір, і падішар закрив прохід. «Тримайтесь близько!» – попередив ватажок. Вони поспішили в темряву. Смолоскипи диміли, кидаючи слабке жовте світло на тіні. Тунель був широким, звивався і повертав. Скельні виступи робили прохід небезпечним. Сталактити, сталагміти, злісні кам'яні бурульки. Вода крапала зі стелі і збиралась в калюжій на камені. Єдиний звук у тиші, крім їхніх кроків. У печерах було холодно і він швидко пробирався крізь одяг Моргана. Юнак здерігнувся, йдучи за падішаром. Стеф плентався позаду, йдучи нерівно. Дихання дворфа було хрипким і частим. Горець раптом задумався, що вони робитимуть, коли знайдуть тіл. І подумки перевірив зброю. За спиною щойно найдений меч. За поясом кинджал, ще один у чоботі, на поясі укорочені піхви й залишки меча Лія, що не дуже допоможе проти Тіні. І наскільки корисним буде Стеф, навіть коли дізнається правду. Що він зробить? От якби він все ж мав магію. Горець відігнав цю думку, знаючи, до чого вона призведе, вирішивши, що більше не дозволить нерішучості зв'язати його. Секунди йшли, Відлуння відбивалось у звуці поспішних кроків. Стіни тунелю різко звужувались, потім розширювались, постійно змінювали розмір і форму. Вони пройшли через низку підземних печер, де навіть світло смолоскипів не могло прогнати усі тіні, що огортали порожні склепінчасті стелі. Трохи далі перед ними відкрилась низка тріщин, деякі майже 20 футів завширшки. Через них були збудовані мости, дерев'яні планки, з'єднані товстими канатами, що закріплені залізними штирями. Мости хитались і тремтіли, але все ж тримались. Увесь цей час, поки вони йшли, видивлялись тіл, але жодних слідів дворфійки не було. Стефу ставало все важче йти. Він був надзвичайно сильним і витривалим, коли був здоровий. Але хвороба, якщо це справді вона, а не отруйня, як починав підозрювати Морган, сильно його виснажувала. Двор в кілька разів падав і щоразу мусив підійматись. Падішар не сповільнювався. Ватажок чітко давав розуміти. стев сам по собі. Дворф дійшов до цього місця завдяки своїй рішучості. І Морган не розумів. Скільки ще його друг зможе підтримувати темп, який задавав ватажок? Горець озирнувся на дворфа, але Стеф, здавалось, його не бачив. Змучені очі видивлялись щось у тінях, обнишпорюючи, завісу чорноти за межами світла. Вони пройшли більше милів в глиб гори, попереду з'явився проблиск світла, цятка, що швидко перетворилася на сяйву. Падішар не сповільнився. Навіть не спробував зачаїтись. Тунель розширився, і отвір попереду засяяв мерехтінням смолоскипів. Морган відчув, як частіше серце биття. Вони опинились у величезній печері, яку освітлювали смолоскипи, що тримались в тріщинах в стінах і підлозі, наповнюючи повітря димом і запахом обвугленого дерева, а ще палаючої смоли. У центрі – величезна тріщина, яка розколола підлогу від одного кінця до іншого. Викривлена паща, що розширювалась та звушувалась, прокладаючи собі шлях від стіни до стіни. Через неї перекинутий був ще один міст – масивна залізна конструкція, з механізмом, який дозволяв його підіймати і опускати. Зараз він з'єднував підлогу печери. Далі плоска скеля тягнулась туди, де тунель знову зникав у темряві. І там стояло тіло біля механізму і щось стукало. Падішар зупинився. Морган і Стеф підійшли до нього. Тіл ще не чула і не бачила їх. Кріл поклав смій смолоскип. Бо вона заклинила механізм. Міст більше не підняти. Його очі знайшли Стефа. Якщо ми їй дозволимо, вона приведе Федерацію до нас. Стеф витріщився на подругу. Ні! Прохрипів він. Падішар це проігнорував, витягнув меч і рушив уперед. Двор вкинувся за ним, спіткнувся, впав і відчайдушно закричав. Тіл! Та різко обернулась. У руках вона тримала залізний лом. Гладенька поверхня якого блищала подряпинами. Морган тепер добре бачив пошкодження. Лабідки розколоті, блоки зірвані, шестерні злизані. Волосся тіл виблискувало на світлі золотистими іскорками. Вона повернулась обличчям до них, як завжди, під маскою нічого не було видно, тільки безликий шматок шкіри, отвори для очей темні. Падішар міцно стиснув обома руками широкий меч та підняв його так, щоб лезо блиснуло на світлі. — Тобі кінець, дівчисько! — різко сказав розбійник. Відлуння заполонило печеру. Стеф підвівся на ноги та кинувся уперед. — Падішар, чекай! Морган стрибнув, щоб перехопити друга, схопив його за руку і різко смикнув. — Ні, Стеф! «Це не тіл! Вже ні!» Очі дворфа палали від гніву і страху. Морган знизив голос, говорячи швидко, спокійно. «Послухай мене! Це тінь, Стеф! Скільки часу ти не бачив обличчя під цією маскою? Ти дивився на неї? Там більше немає тіл! Давно вже немає!» Гнів і страх друга перетворились на жах. «Морган, ні! Я б знав, я б відчув, що це вона!» «Стеф, послухай! Морган, він її вб'є! Відпусти!» Дворф вирвався, і Горець знову схопив його. «Стеф, подивись, що вона зробила! Вона зрадниця!» «Ні!» – закричав гном і вдарив його. Морган впав як підкошений. Перша реакція – здивування. Він не думав, що Стеф усе ще такий сильний. Горець підвівся на коліна, спостерігаючи, як дворф біжить за падішаром та кричить щось. Стеф наздогнав ватажка за кілька кроків від тіл та кинувся на нього ззаду, схопив руку з мечем та змусив її опуститись. Кріл закричав, спробував вирватись і не зміг. Стеф оплутав його другою шкірою. У метушні тіл завдала удару. Вона кинулась на них, як кішка. Удари ломом сипались швидко і безкарно. За лічені секунди падішар і стев опинились в крові на підлозі печери, а Морган на силу підвівся, щоб зустрітись з нею. Вона підійшла до горця неквапливо, і в цей момент усі його спогади зібрались водночас. Він побачив у тіл маленьку, беззахисну дівчинку яку зустрів у Калгейвені у темній кухні бабусі Еліс і тітки Джилд. Медово грусяве волосся ледь виднілось з-під складок її плаща з капюшоном. Її обличчя приховане дивною шкіряною маскою. Він побачив, як вона слухала на краю вогню розмову членів маленької групи, що подорожувала Вольфгстаагом. Він бачив, як вона тісно тулилась до Стефа біля підніжжя зубів дракона перед тим, як вони пішли зустрітись з тінню Аланона. Підозріла, замкнута. І відігнав ці образи, побачивши тіл лише такою, якою вона була зараз. Ту, що вбила падішара й Стефа. Занадто швидка і сильна, щоб бути звичайною дворфійкою. Проте важко було повірити, що вона тінь, і ще важче прийняти, що їх усіх обдурили. Він витягнув меч і чекав на атаку. Треба бути швидким, можливо, навіть більше, ніж швидким. Він згадав істот у ямі. Заліза недостатньо, щоб їх убити. Тіл наблизилось до нього. Її очі були темними басейнами в масці. Погляд твердий повний упевненості. Морган зробив обманний рух, а потім ударив по ногах дівчини, та легко ухилилась. Він знову ударив раз, двічі, вона парувала й відбила удару. Залізний лом полетів у хлопця. Вони кружляли по печері вперед і назад, чекаючи, коли суперник відкриється. Серія ударів плазом широкого меча пройшлася по залізному лому. Лезо розлетілось на друзки, але Моргану вдалося вирвати лом з рук дворфійки, і він з залишками меча полетіли у темряву. Миттєво зрадниця кинулась на Моргана, її руки зімкнулись на його горлі. Вона була неймовірно сильною, залишалась лише мить для того, щоб діяти. Рукою він стиснув кинджал за поясом та встромив його тіл у живіт. Та відсахнулась, здивована. Він відштовхнув дворфійку ногою, підкинув її назад, витягнув кинджал з чобота і встромив його їй у бік, рвучко провівши вгору лезо. Вона віддарила його на відліг так сильно, що горець впав. Залишки повітря покинули легені. Перед очима затанцювали цятки. Але Морган судорожно вдихнув і підвівся. Тіл стояла на місці, Кинджали стерчали з її тіла. Вона спокійно витягла зброю і відкинула. Морган зрозумів. Тіл знає, що він не зможе їй зашкодити. Знає, що він не зможе її зупинити. І взагалі, здавалось, тіл не постраждала. На одязі кров, але небагато. За маскою не видно виразу обличчя. Нічого в очах чи на губах. Лише порожнеча, холодна, як лід. Горець відступав, шукаючи на підлозі печери хоч якусь зброю. Помітив залізний лом і відчайдушно схопив його. Тіл, здавалось, взагалі не хвилювалось. Навколо її тіла щось мерехтіло. Темрява, ніби злегка підіймалась і знову опускалась. Ніби істота, що жила всередині дворфійки, до чогось готувалась. Морган відступав. Чи може він якось заманити цю істоту досить близько до краю ущелини і зіштовхнути її вниз? Чи вб'є це тінь? Він не знав. Розумів лише, що він залишився єдиний, хто здатний зупинити її і запобігти зраді усього виступу. Якщо він зазнає невдачі, рух помре. Але він недостатньо сильний, без магії. Горець стояв лише за кілька футів від краю тріщини. Тіл швидко подолала відстань, що їх розділяла. Він замахнувся на неї ломом, але дівчина схопила той рукою. Переламала хватку хлопця і відкинула його зброю. А потім накинулась на Моргана і знову почала душити, перекриваючи повітря. Він не міг дихати, намагався вирватись, але тіл була занадто сильною. Очі заплющились, а в роті з'явився присмак міді. «Тіл, не треба!» – почув він крик. Безтілесий голос, задушений болем і втомою. Руки тіл трохи послабили хватку. Зір прояснився настільки, щоб можна було побачити дворфа, який міцно охопив тіл та спробував відтягнути її назад. Кров смугами вкривала його обличчя, на маківці голови зяяла рана, права рука Моргана знайшла за поясом руків'я меча Лія, тіло вирвалось, обернулась і потягла дворфа на себе. У її очах була така лють, що навіть маска не могла її приховати, вона висмикнула кинджал стефа спіхов і глибоко встромила йому його в груди. Дворф повалився назад, судорожно вдихаючи повітря, а потім тіло повернулась, щоб добити Моргана, а він вчасно встромив зламане лезо свого меча їй у живіт. Дворфійка відкинулась назад та прокричала так, що морган мимоволі відсахнувся, але все ж він міцно тримав руків'я, а потім почало відбуватись щось дивне. Меч Ліа потеплішав і спалахнув. Він відчув, як зброя заворушилась і ожила. Магія! Так, це була магія! Сила з леза влилась у тіл. Руками вона намагалась вирвати меч. Маска впала. І Морган Ліа до кінця життя буде пам'ятати, що побачив. Обличчя породжене найчорнішими безоднями потойбіччя. Понівечене, викривлене. Тіл, здавалось, повністю зникла. Лишилась тільки тінь. Істота, безтілесна, порожня, яка блокувала і поглинала світло. Невидимі руки намагались відштовхнути Моргана, відібрати в нього зброю і душу. «Ліа! Лія. Вигукнув він бойовий клич предків, королів і принців його землі протягом тисячі років. І це єдине слово стало талісманом, за який він утримався. Крик тіні перетворився на вереск. Тіл впала. Темрява, що її підтримувала, розсипалась і зникла. Залишилась лише дворфійка. Слабкий, безсилий клубок. Вона впала на нього обличчям донизу, мертва. Моргану знадобилось кілька хвилин, щоб знайти сили відштовхнути тіл, він лежав у вогкості власного поту і крові, слухаючи тишу, виснажений, притиснутий до підлоги печери вагою мертвої дворфійки. Його єдина думка була про те, що він вижив. Пульс раптово почастішав. Магія врятувала його, магія меча Лія. Вона все ж не зникла, принаймні якась її частинка уся ще жила». І якщо вона справді жила, то є шанс, що можна повністю відновити її, що лезо можна полагодити, зберегти магію, силу. Роздуми неконтрольовано розбігались в шаленому плинні часу і зникали. Він судорожно вдихнув повітря, зібрався з силами і повністю відсунув труп. Тіл була надиво легкою. Він подивився на дівчину, перекотившись на руки й коліна. Уся зморщена, ніби щось їй розчинило кістки. Обличчя спотворене шрамами, але темрява з її очей зникла. Потім почувся судорожний вдих Стефа. Не маючи змоги підвестись, горець поповз до друга. Дворф лежав на спині. Кенджал стерчав з його грудей. Морган почав витягувати зброю, але припинив, бо з першого погляду зрозумів, що вже занадто пізно. Обережно він торкнувся плеча друга. Очі дворфа розплющились та знайшли обличчя горця. «Тіл?» – тихо спитав він. «Померла?» – прошепотів Морган у відповідь. Зморшкувати обличчя гнома скривилось від болю і розслабилось. Він закашлявся. «Вибач, Морган, вибач! Я був сліпий! Я мав би побачити правду! Мав би розпізнати її! Я просто не хотів, мабуть!» «Стеф, ти врятував нам життя! Якби ти мене не розбудив! Послухай мене, горцю! Ти мій найближчий друг! Я хочу, щоб ти зробив дещо!» Він знову закашлявся. А потім спробував заспокоїтись. — Я хочу, щоб ти повернувся до Калгейвена і переконався, що з бабусею Еліс і тіткою Джилт усе гаразд. Він заплющив очі і знову їх відкрив. — Ти розумієш мене, Морган? Вони в небезпеці, через стіл. Я розумію, — обірвав його Морган. — Вони усе, що в мене залишилось, — прошепотів Стеф. Пообіцяй! Морган кивнув і сказав «Присягаюсь». Дворф зітхнув, і останні слова його були ледь чутним шепотом. «Я любив її, Морган!» Його рука зісковзнула, і дворф помер. Усе, що сталося після цього, було для Моргана ніби в тумані. Він деякий час сидів біля Стефа настільки приголомшений, що не міг думати ні про що інше. Нарешті він згадав про падішара, на силу підвівся і підійшов до розбійника. Той був усе ще живий, але непритомний. Ліва рука зламана, а голова кровоточила від глибокої рани. Він перев'язав рану на його голові, щоб зупинити кровотечу, але руку не чіпав. Немає часу зараз її вправляти. Механізм, що керував мостом, був розтрощений, і ніяк не можна його відремонтувати. Якщо федерація посилила штурмовий загін у тунелі цієї ночі, а треба припускати, що це так, то не можна ніяк запобігти їхньому просуванню. До світанку залишалось кілька годин. Це означає, що федерація, ймовірно, вже в дорозі. Навіть без стіл вони б без особливих труднощів пройшли тунелем до виступу. Він задумався, що там з Чандосом і людьми, яких він мав привезти з собою. Вони вже повинні були прийти. Горець вирішив, що не може ризикувати й чекати. Треба вибиратись звідси. Доведеться нести падішара. А от Стефа треба залишити. Знадобилось кілька хвилин. Спочатку він забрав меч Лія, обережно вклавши його назад у саморобні піхви. Потім він переніс стіл і Стефа до краю прірви і скинув їх униз. Він не був упевнений, що може це зробити, аж допоки йому якимсь чином це не вдалося. Залишилась лише порожнеча десь усередині. На той час він вже неймовірно втомився і не думав, що зможе сам повернутися тунелями, не кажучи вже про те, щоб нести падішара. Але якось він зумів перекинути ватажка через плечі, і, освітлюючи собі шлях одним із смолоскипів, вирушив у дорогу. Він йшов, здавалось, годинами, нічого не бачив, чув звук власних чобіт. «Де Чандус?» – питав він себе знову і знов. «Чому лейтенант не прийшов?» Горець стільки разів спіткався і падав, що збився з ліку, чіпляючись за каміння тунелю і, власну, втому. Його коліна й руки були подерті й закривавлені. Тіло почало німіти. Він задумався про дивні речі, про дитинство і сім'ю, про пригоди, які він пережив, ростучи з паром і колом, про надійного Стефа і дворфів Калгейвена. Він плакав час від часу, думаючи про те, що сталося з ними усіма, про те, скільки втрачено. Він починав говорити з падішаром, коли відчував, що ось-ось знепритомнює. Але Кріл не приходив до тями. Здавалось, він йшов в вічність. Проте, коли нарешті з'явився Чандос у супроводі знедолених, Аксхінда та його тролів, Морган вже не йшов. Він знесилено лежав у тунелі. Решту шляху його несли разом із падішаром. Горець намагався пояснити, що сталося, і ніколи не зрозуміє, що саме тоді він казав. Він знав, що його слова плутані, незв'язні, пам'ятав, як Чандос, що зговорив про новий напад Федерації, що напад завадив йому прийти так швидко, як треба було. Він пам'ятав сильні руки, які його тримали. Як виявилось, Федерація атакувала прямо перед світанком, ще один відволікаючий маневр, щоб відвернути увагу від солдатів, які пробиралися б тунелями. Знизу летіли стріли й списи, осадні вежі підтягнули вперед. Численні спроби започати висоти вже були відбиті. Однак підготовка до втечі була завершена. Поранених готували до виходу, ті, хто міг ходити, піднялись на ноги. Ті, хто не міг, поклали на носилки. Морган пішов з останньою групою. Їх несли у печери туди, де починались тунелі. «Усе гаразд, Горцю!» – сказав він. Його голос був ледь чутним гулом. «У таємному тунелі вже є солдати Федерації, але канатні мости перерізані. Це їх трохи затримає. Досить довго, щоб ми безпечно відійшли. Ми підемо іншими тунелями. Там теж є вихід. Такий, що знає лише падішар. Шлях важчий, багато поворотів і кілька складних ділянок. Але падішар знає, що робити». Він ніколи нічого не залишає на волю випадку. Він знову порокинувся, спускає решту, переконується, що всі вийшли. Він міцний, хлопець, наш Падішар, але не міцніший за тебе. Ти врятував йому життя, витягнув його звідти якраз вчасно, тож відпочивай, у тебе не буде багато часу. Морган заплющив очі і заснув. Спав він погано. Його знову і знову будили поштовхи носилок, на яких він лежав, і звуки чоловіків, що скупчились навколо нього. Темрява огортала тунелі каламутною чорнотою, яку навіть світло смолоскипів не могло повністю розсіяти. Обличчя й тіла з'являлись і зникали. Раз чи двічі йому здалось, що чує, як хтось б'ється, брязкіт зброї, стогони але оточуючи його чоловіки не виявляли жодної тривоги, жодних ознак того, що їм щось загрожує. І через деякий час Горець вирішив, що це йому сниться. Нарешті на силу він прокинувся, не бажаючи більше спати, боячись заснути. Навколо нього нічого, здавалось, не змінилось. Здавалось, він проспав кілька хвилин. Юнак спробував підняти голову і біль пронизав потилицю. Він знову ліг, раптово подумавши про Стефа і тіл, про тонку межу, що розділяла життя та смерть. До нього підійшов падішар. Голова забинтована, рука зафіксована шиною. «То що, хлопче?» Тихо привітався він. Морган кивнув, заплющив очі і знову їх відкрив. «Ми вибираємось звідси». — Усе завдяки тобі Стефу. Чандос розповів усе. Твій друг був надзвичайно мужнім. Кріл відвернувся від горця. — Виступ втрачено, але це невелика ціна за наші життя. Морган виявив, що не хоче говорити про цінність життя. — Допоможи мені підвестись, падішар. Я хочу йти пішки. Ватажок посміхнувся. Ну.